Автобус м'яко хитнувся на магнітній подушці і рушив, залишивши позаду порт Токіо, що осяяв у ранкових сутінках. Найбільший транспортний вузол, який здійснює будь-які рейси – від міжнародних у межах Землі до інтергалактичних у будь-яку точку освоєного космосу. І якщо мене зарахують до корпусу конкістадорів, то й до далекого Наосу, де, згідно з обчисленнями, була стартова точка основного стрибка – Назвідти до неймовірно далекої Великої Магаланової хмари ми будемо теж стартувати звідси. Якщо, звісно, я складу іспит. Оптимісту мені казав, що оскільки вони оплатили переліт в обидва кінці і видали достатньо щедрі добові, мене майже прийнято. Песиміст по-філософському зауважував, мовляв, невідомо, що гірше провалити іспит, чи скласти його і полетіти на зустріч чор дна. чому. Був іще переляканий скептик, який повторював, що вони відкриють мою справу на медкомісії, і хтось безцеремонно скаже, «Ви бачили, що за синдром у нього? Спадкова часова бомба. Хто їх взагалі сюди викликає?» А потім повернеться до мене і, як видно, так спитає, «Ви хоч у курсі, що вам не можна давати в руки зброю? Господи, та з таким діагнозом вам не можна давати навіть фен у ванній кімнаті!» За вікном йшов дощ. Аргонове сяйво рекламних щатів у бляклому світлі сірого ранку все ще видавалося яскравим. Японія мало змінилася за ці роки. Принаймні, траса, що зв'язує розташований в океані космопорт з островом Хонсю, Відрізнялася тільки з містом рекламних бордів. Захотілося відчинити вікно, щоб вдихнути вологе повітря із запахом моря. Я любив таку погоду. Любив її саме тут, де небо так часто буває низьке і хмарне. На повітря зранку таке вологе, що й без дощу малесенькі крапельки води осідають на твоєму обличчі. Можливо, не варто було мені їхати». Не варто було прив'язуватися до такого затишного і безтурботного Києва. Токіо набагато краще підходить для того, хто прагне промчатися крізь життя на повній швидкості, не торкаючись галю. Не варто було зустрічати віру. Тоді не народилася й Ельза, яка враз поламала мій чудовий давній як світ план «Живи швидко, помри молодим». Великий штучний острів закінчився, і автобус плавно пірнув у яскраво освітлене жерло, прокладеного по морському дну тунелю. Електродвигуни поступово підвищили свої басовиті голоси до мелодійного тенора, і яскраві цятки світлодіодних ламп за вікном злилися в сяйливі білі смуги. Ми розігналися до гіперзвукової швидкості. Мої плечі притиснуло до крісла, а голова стала вп'ятеро важча. Дивитися у вікно тепер було непросто. До того ж мерехтіння світлових смуг викликало запаморочення, тож я відвернувся, поклав потилицю на підголівник і заплющив очі. «Що ти робиш, хлопче? От якщо серйозно, що ти робиш? Дороги назад не буде, розумієш?» Усе ж краще, ніж сидіти без копійки і чекати, поки той проклятущий білок у моїх клітинах мутує і почне жерти мозок. Та я ще сто разів не пройду. Може вони взагалі зателефонували помилково? Помилка, от що це. Недарма ж я не був їм потрібен аж 8 років. А зараз моя заявка опинилася не в тій папці. Або практикантка, яка хотіла побити рекорд за кількістю дзвінків на день, щось наплутала. Не може бути, щоб вони не докопалися. Тоді що ти гіллю робитимеш у цьому автобусі? Як завжди, замість прийняття рішення поклався на випадок? А немає ніякого рішення. Мабуть, скоро буде. А поки що банк дав нам відсрочку на три місяці тільки тому, що розумниця Вірунщик додумалася відправити їм моє запрошення – на співбесіду в корпус. Отже на цю мить не проблем, ані рішень. Я просто їду в тунелі. А що буде далі, не знає ніхто. Загули інерційні компенсатори. Ми проскочили протоку за лічені хвилини і тепер скидали швидкість, наближаючись до виїзду. Я знову глянув у вікно. Білі смужки світильників перетворювалися в розмазані пунктирні лінії. Попереду через лобове скло було видно, що тунель плавно вигинається вгору, піднімаючись з на океану. На зустріч стали траплятися попереджувальні табло. Нані було видно приладову панель. Датчик дистанції на ній показував, що до найближчого транспорту попереду менше, ніж 2 км. Цифри спідометра почали стрімко падати до опозначки 1000 км на годину і нижче. Нас обігнали два гравіцикли, немов обмеження швидкості було не для них. А якщо врахувати, що на гравіциклах не буває автопілотів, чорт, як же я заздрив зараз цим хлопцям, які осідлали дивовижну міць. Я заплющив очі, відпочиваючи, як інерція протидіючи гальмуванню наполегливо штовхає мене вперед. І уявив, як почуваються зараз байкери які стрімко несуться повзу повільнені бляшанки, рвіння вітру за межами аеродинамічної кишені, різке в останній момент гальмування, виття компенсаторів, майже космічні перевантаження, поворот і знову божевільне прискорення до надзвукової швидкості. Віра завжди казала, що граві цикли – це просто дорогі іграшки. І не можна їх ставити на Терези з такими важливими речами, як сім'я. І якщо подумати, звісно, її правда. Але позбавивши мене мого цунамі, вона немов відібрала часточку могне самого. А я, однак, люблю її, незважаючи ні на що, мабуть, досі ще люблю. Вже на виїзді з тунелю відчув, що моє серце б'ється значно частіше, ніж зазвичай. З'явилося відчуття легкого тремору пальців. Я підняв долоню і уважно її роздивився. Дякувати Богові не тремтять. Але те, що жодної впевненості перед іспитом більше немає, це факт. За вікном штучне світло змінилося молочним серпанком туманного ранку. Дощу тут не було. За п'ятиметровою прозорою огорожею траси височило Токіо з роями повітряного транспорту. Після гіперзвукових швидкостей рух 600 км на годину здавався майже повзаням, і я із задоволенням розглядав скелі найвищих на планеті хмарочосів, які пропливали повз нас. Учора я наважився подзвонити Джохару і сказати, що оличу на іспит. Був вдячний, що він більше мене не відраджував. Розпитав у нього про шанси пройти відбір, і все виявилося заплутаніше, ніж я думав. Джохар був упевнений, що самі тести дурня. Нормативи, знання, характеристик різних типів зброї або так звані шокові інтерв'ю на кшталт несподіваної стрілянини в тебе над вухом – це ніби для галочки. Щоб відсіяти цілковитих баранів, Джохар сказав, що взагалі в корпусі зважають лише на дві речі. Перше, там намагаються зрозуміти чи перегризеш ти комусь горлянку, якщо тебе загнати в глухий кут? Так вважає Джохар. І тут тести взагалі ні до чого. І якщо ти такий, ну вони це зрозуміють. А друге, на жаль, геть не зрозуміли в їхніх критеріях, такий собі фактор Б, про який відомо тільки те, що його оцінює окремо комісія. Ось і все. Якщо ти нуль у математиці і пишеш своє ім'я з помилками, якщо ти під слідством або навіть утік з в'язниці, якщо в тебе проблеми з фізичною підготовкою і ти ледаче, як свиня, корпусу не чхати. Вони уповні засвоїли принцип «не можеш, навчимо, не хочеш, змусимо». Головне, щоб коли тебе заженуть у глухий кут, ти міг перегристи горлянку. Надалі, якщо в тебе все добре за фактором Б, то ти конкістадор. Отак, просто. А в лухому куті я точно був здатен багато на що. Такійська штаб-квартира корпусу конкістадорів розташувалася в окремому будинку. Неймовірна розкіш для Японії. Ніяких великих вивісок, ясна річ. Але двоє озброєних конкістадорів на вході були досить красномовним показником.